Ima, braće i sestre, nekih događaja i dešavanja tu u našoj kući, u našoj avljih, što rekli, koje ukazuju na loše raspoloženje i na podmaku bolesa. baš u toku da čovjek gdje god se okrene vidi bogaštinu a da nije crkve ne bi ni znali šta je to zdravlje i kako to može i treba da bude kad čovjek diše pa dišući slavi onoga koji mu dah i život dade A evo, prišavši crkvi, ugrijavši se malo na ovom nebeskom ognjištu, i jako smo na zemlji, ali ogan sa nebesa, neugasivi i beskrajno različit od onog kome su se kvanjali u Persiji, kome se jedno vrijeme i sveta mučenica Sira i mnogi drugi, pa kad ogrijani nebeskim ognjem pogledamo oko sebe, vidimo zaista veliku bolest i smrt koja nadolezi. A jedan od simptoma da je narod teško obolio, ali baš teško, jeste jedna modna revija koja se organizuje oveći godinama u starom gradu u Kotovo. poznavoci te oblasti i učesnici te prevesti, jer mode je jedan od oblika prevesti i direktna posledica ujeda zmije, a posebno u tim projevama kroz organizaciju velikih i visokih modnih revija. A poveština se posebno projavi kad se ta revija organizuje, evo ovako ovdje recimo, od vrata hrama pa kavama da ide modna piste i drvi, sabrani sa lijeve i desne strane, mada obično tamo u gledalištu prepoznajemo visoke o tako takozvanu elitu, gledajući manekenke, oni u pozadini vide hran, Svetog veliko mučenika Trifuna. I e kad se modna revija, braće i sve, se počne organizovati ispred svetinje, kad jedan narod ne zatvori oči pred tim u pravom smislu riječi skrnavljenjem, nego naprotiv to smatra visokim kulturnim događajem taj narod se nalazi na ivici propasti mnogi narodi su propali braćo i sestre zahvaljujući toj opasnoj igri i naš narod ako nastavi tako sa svetinjom da se izruguje Organizujući modne revije ispred hramova i koncerte u hramovima, a pritom ne neprimećujući strašno skrnavljanje, propašići. U tome treba primijetiti projevu one drevne zlobe koja mrzi hramu koja mrzi svetinu i koja se na sve moguće načine trudi i dovija da joj skrnavi, želeći u do da skrnavi dušu posmatrača, gledalca, posjetilaca. Vi da u vrijeme velikih i strašnjih progona crkve Kao vrhunska projeva izlivanja te zlobe, satanske zlobe, projavljivale se kroz skrnavljenje svetinje. I na ovim našim prostorima nije jedan hram bio oskrnavljen. Da ne govorimo o velikoj i širokoj prostranoj Rusiji, Gdje su hramove pretvarali u bioskopske sale, gdje su sveti utari bili pretvoreni u podijume, gdje su se odigravale razne pozorišne predstave u kojima se skrnavilo i ime Božje i lik ljudski. Da ne govorimo o onim žrtvoprinošenjima u svetim utarima, svetih hramova gdje su se prinosile žrtve satanima na prestolima božijim u istom tom pravcu i istog tog duha i kvaliteta jeste organizacija modnih revija pritom iz te organizacije stoje oni koji će koji su odgovorni za ove prostore i kojima je data vlas. ali ne da bi se gordio izbog mas neznabožnih naroda koji se klanjaju manekenkama i kreatorima tu pred hramom svetog velikog mučenika trifuna ili nekog drugog nego da upravljaju u strahu Božijem jer će na dan strašnog i pravednog suda biti ispitam. a otkuda to braći i sestre da modne revije otkuda to da manekenke kojima je mozak izvađen iz lobanje i ostavljeno samo ovo lijepo i kao uovrša blijedo lice, potpuno bezimene, kao zombi hodaju, pritom treba znati da se nad tim djevojkama vrše obredi, ništa lakše nego upecati, uhvatiti mladu, a lijepu, pritom, Tehnika to lova je usavršena i ona sama dolazi, ona će se sama prijaviti na audiciju, ona će sama koračati ka tebi ili ka nama koji je gledamo i procjenjujemo njenu ljepotu i potencijale. Sama dolazi, u stvari nije sama, majka je vodi i tata se raduje jer će postati manekenka. Roditelji je dovode i predaju je u ruke žrečevima koji će prenijeti kultu satane. I ona će biti jedna od onih koja će šetati ispred hramova Božih proslavljajući sujetu i taštinu ovoga paloga i mrtvoga svijeta. I kad uđu braće i sestre u taj prostor, to treba da znate. a pa znaju to tinejdžarke. Pa znaju i ove starije koje bi jele da i dalje budu mlade. Pa ima tamo čitav jedan spektar tih časopisa. To ne može što je da dođe do one mučenice koja radi u, u trafici jer je zatrpana tim naslovima, je se promoviše ta religija, kukta tijela, mrtvog, pavog tijela, punog smrada grehovnog i otrova satanskog. I koliko njih bi željelo da bude među njima, među velikim fotomodelima, u velikim, modnim brendovima, pa ne uporedivo više nego oni koje žele carstvo nebesko i blagoslov Boži, blagoslov crkve. Mnogo više njih bih htjelo da šeta po modnim pistama nego po pisti, koja nije prazna, braći i sestri. Ima crkva svoje ljepotice, ima crkva svoje manekenke, koje šetaju netruvežno, nego netruvežno, koje nose nesvjetlost, sa reflektora, nego koje u sebi nose svjetlost sa nebesa, očevu svjetlost na licu nosi, koje hode ne u haljinama škrojenim, da bi ih moljac i vrijeme predalo truležnosti, nego hode u haljinama Skrojenim blagodaću duha svetog, obučene u porfiru, obučene u mučaničke haljine, u krvi svetoj natopljene. I njima, braće i sestre, ne aplaudiraju oni koji aplaudiraju manekenkama ispred Sveti hramova i nesluteći jadnici u kakvoj se mreži nalaze zato govorimo da je to poodmakva faza bolesti jer ako to ne primjećuješ je mnogo teško ako ti ne vidiš ništa u tome što sjediš ispred jednoga hrama i posmatraš modnu reviju a iza tebe vrata svetinje pirgovi, krstovi mošti svetoga mučenika trifuna onda sa tobom i sa tvojim narodom nešto nije u redu a to sve dolazi braći i sestre od neznanja i od zaborava zato smo večeras htjeli da vam predstavimo jednu Ljepoticu naše crkve neuporedivo ljepšu od svih manekenki i svih ljepotica ovoga svijeta, čija je ljepota netrolažna, neprolazna, vječna i koje ne aplaudiraju ljudi obmanuti nego angel sveti. Od serafima vrhovnih do angela čuvara. Svi se poklanjaju njenoj ljepoti. Nju proslavljaju svi svetitelji, svi sveti apostoli. Njoj se danas dive i sveti Vartolome i sveti apostol Tit. Njoj se raduje i ona koja ide ispred svih žena. Presveta Bogorodica, ona koja je rodivo izvor lepote, izvor svetinje. Njoj se braća i sestre raduju i njum ljube sveta trojica, Otac sin i sveti duh i onda imamo dvije piste jednu u kojom hode oveševi, idući i venući tom pistom ideš i veneš i na otvorili smo još neke ordinacije za plastičnu hirurgiju eto još malo posila, eto još malo zatezanja i onda sve kao haljina stara skvizna sa skeleta a i oni koji su u publici braće i sestre i oni zajedno sa njom odrani silom vremena bez sile u sebi koja je iznad vremena Bez onog blagodatnog kvasca i bez one miomirisne blagodatne lavande koja ne da moljcu da počne da te jede i rđi da te napadne. A one svete mučenice hode kroz vrijeme sve lepše i lepše. Zato obraćaju se, se da ne bismo i mi danas, jutra, a možda je neko veći bio, na modnim pistama ili u publici, ispod njih, čujmo nešto o našoj sestri, svetoj mučenici siri. Danas kad slavimo svete apostole Tita i Vrtolomeja, tačnije Vrtolomeja i Tita, jer Vrtolomej je stariji po časti jedan od one historice i velikog Tita, učenike sv. apostola Pavla, imamo priliku da pogledamo kakvo dejstvo izaziva apostolska propovijed. Oni koji poštuju crku bez apostola, idu na modne revije a oni koji prileze crkvi apostolskom propovjeđu pokrenuti i u vjeri utvrđeni to jest prosvećeni oni proslavljaju svete mučenike pa i sami se spremaju za mučeništvo i ispovjerništvo jer takva je propovjed apostola moćna, silna pomjera i stemelja da jeste tako potvrđuje i sveta mučenica Sira u šestom vijeku braće i sestre živele je u Persiji u vremenu velikog idolopoklonstva njen otac bio je prvi među magovima među magovima i svoju čerku uveo je u tajne obrade ne samo što je uveo da ponešto zna nego je bila inicirana i prinosila je velike žrtve učestvovala u velikim obradima to jest duboko se uključilo u oblast tame direktno služeći satan međutim kao mlada imala je oko 18 godina srela se jer ih je u Persiji tada bilo istina živeli u teškim uslovima ali bilo ih je hrišćani braći i sve se mogu da opstanu u svim situacijama jer sila koja ih održava u životu i njihov cilj da im snagu da izdrže i najteže uslove i najteža gonjenja bilo ih i u to vrijeme i sira je promislom Božim srele neke kako u žitiju stoji skromne hrišćanke smirene žene koje su nosile u sebi ne ono što mi danas srijećemo srijećemo u čemu i sami jesmo znate, onu slabu vjeru a ne možete to mi nazvati vjerom to je kombinacija svega i svačega nego je srela i upoznava učenice svetih apostola jer čovjek mladić djevojka starac koji je sreo apostole, ili direktno u ono vrijeme, ili se sreo sa njihovom propovjeđu. On se, braću i seste, razlikuje od onih koji samo misle da vjeruju, ili koji sebi vjeruju, i sami sebe duhovno rukovode. Beskrajno se razlikuju. Oni u sebi, braću i seste, nose svjetlost, jer apostolska propovjed Ona prenosi svjetlost. Idite, govori svjetlost, i naučite sve narode. Prenesite im svjetlost. Prosvetite ih krštenjem i propovjeđu. Svjetlom vas vaskrsenja moga. Predajte im svjetlost. Upavite im fitilj, kandile srca da goli. To su hrišćani, braćo i sest. Danas, to je takšno, vrlo malo, vrlo malo, vrlo rijetki i blaženi onaj koji sretne jednoga od njih. Pritom, nije ih sresti. Taj plamen, pošto je sa nebesa, braćo i sest, razlikuje se od onog plamsanja zemlje od onih jarkih projava lažne i u krajnjem stvorene svjetlosti. Pogajte danas na tim pistama i modnim i intelektualnim, filosofskim, naučnim i mnogim drugim ta transparentna gordost na koju smo sve više navikli. Ova mudrost i ova svjetlost je potpuno druga čijeg kvalitete i projeve. Smirena, tiha. Ako si naviknut na ovu i zaljubljenu nju, ovu drugu, svetu, nećeš primijetiti, nećeš zastati, nećeš je poželjeti. Sira, djevojka sa dubokim potrebama. Duboko ušlo, braćuje se se u prostor tame, u dubinama čeznući za svjetlošću, prilikom prvog suseta sa njima. Poželjeva je da čuje nešto više o toj vjeri. I čula je. U žitiju se govori da se raspitivala o svemu kako je to učenje, kakvi su to dogmati, kako je to Bog postao čovjek, upoznala se sa spisima, sa svetim evanđeljem, ili, kako se to u crkvi kaže, sa domostrojem spasenja. Sve je htjela da zna, da čuje, a imala je od koga jer hrišćani braće i sestre kako i aposlu Petar govori a to bi trebalo negdje da bude i naš obavez a da nažalost malo nas može vjeru da posvjedoči ako bi neko sutra došao da nas pita pa da mu izložimo učenje crkve zašto? jer ga ni sami ne znamo zamislite da neka od manekenki siđe Umorno te sujete, čeznući za nebeskim pistama, pa dođe i pita nekoga od nas. Čujem crkvi pripadaš, čujem klanjaš se svetinji Božjoj, učestvuješ u životu liturgije. Aj, reci mi nešto o tome kako to, ušte ti zapravo vjeruješ, koji su tvoji dogmatski temelji. Šta je tebe privuklo? Šta te motiviše? Da li bismo znali, braće i sese, da im odgovorimo? Mnogi ne bi znali. A ona je srela učenice svetih apostola. A apostol ne može sebi da dozvoli, da mu učenik ništa ne zna. Apostol Pavle Apostol Petar, Jovan Bogosvor Vartolomej, Tit A Tit je išao ovim našim krajevima Moćni Tit Sveti Apostol Pavle Imao takvo povjerenje u njega Da mu je davo da organizuje Crkve Da postavlja episkope Jerarhiju Svu organizaciju mu je prepuštao Imao ogromno povjerenje I šta mislite? Da dozvoli sebi Da mu narod vjeruje onako kako, nažalost, mnogi danas vjeruju, ili bolje reći, ne vjeruju. Ne. To crkva sebi ne može da dopusti. Sira je srela učenice svetih apostola. I one su mogli da joj kažu i rekli su joj. I ta njihova riječ... Privela je mladu dušu, pazite, privela je, odvojila je od tame, od magije. Odvojila je braćo i sestre u vremenima teškim, odvojila je njeno srce, ne samo odvojila, nego uljila veliku hrabrost da može da se usprotivi i carskoj vlasti i svojoj familiji na čelu sa ocem magom. Pogledajte kakva je sila te propovjedi, sila apostolske propovjedi ili propovjedi crkve. Zato bi mi, braći i sestre, trebali više da pitamo. Malo pitamo, malo istražujemo. Mnogo se pravimo pametni. Od te prokvete gordosti neće niko da otkrije svoje neznanje nego ulazimo unutra, pa se izmotavamo sa nekakvim manekenskim projevama pobožnost, božnosti. To da bude marama na glavi, to može da bude naučeno kako se krsti, kako se poklanja, to mogu da budu metanije i sve ono što je samo spoljno, to da, da bude u suštini samo manekensko kretanje čekaj, od koga ti nauči o crkve, si koga pitao, pitala, jesi li sve vađe i sve o neđe da prozboriš sa nekim od učitelja crkve, jer ti to izučavaš djela apostolska, jer ti to crpiš vjeru i svjetlost i svetih evanđelja, Ispredanje crkve. Ti to zanimaš dogmatime, ti to fino tumačiš u skladu se umom svetih otaca, sveti simbol vjera. Pa si tako pobožna ili je to sve prazno? Vrlo često, braće i sestre, biva prazno. A to je jedno od najgorih obmana i prevesti. Biti u crkvi koja je puna istine i koja tu istinu ne krije u nekim ezoterijskim kovčezima i sefovima, nego ti je daje. Hajde dođi, pa pitaj, ili bolje reći, slušaj šta priča, da vidiš kakvu ti istinu nudi. Otkrivati tajne neba tajne vremena, tajne vječnosti, otkrivati carstvo nebesko, siruje ta istina privukva. one je osjetila srcem da ono što je do tada imala, da je truležno, da je prolezno, da je lažno u odnosu na istinu koju je srela. Pritom, braći i sestre, srela u, u djevojkama, u, u ženama, smirenim ženama, Kakvi su potencijali naši, kako bi svi mi mogli vjeru da svjedočimo. I zato je velika odgovornost, braćo i sestveno, svakom od nas. Ne samo na nama sveštenicima, nego i na vama koji ste kršteni u ime svete trojice, koji ste miropomazani duhom svetim. Velika odgovornost. Da svjedočite, naravno, neprelesno da se pravite pametni, a ima najčešće e, takvih oblika. Malo, malo, pa evo vidiš kako besedi komšinici, vidi vidi kako je duhovno rukovodi, daje joj molitvena pravila, uzima je za ruku, i je, tretira je, sad radi ovo, sad radi ono, sad ovako, sad ona. To nije dobro, ne svjedoči se tako vjera. Sira nije naišla na takve, usijane glave i pretjerano revnostne parohijanke, nego nasmirene smirene hrišćanke osjetila je u njihovom ćutanju riječ, u njihovom spoljašnjem siromaštvu veliko bogatstvo, u njihovoj smirenosti visinu bogopoznanja. To je nju privuklo. i odlučila je odvojit se od idola i pokloniti istinitom Bogu. Počela je onako kako treba mjesta okupljanja ne Pozorišta, ne modne revije, nego hramovi, braći i sestri, počeo je do da odlozi u hrišćanske hramove. Da gleda raskošna, u duhovnom smislu, raskošna bogosluženja. Slušala je riječi Božije čitane na svetim službama. Slušala je propovjedi sveštenika, bila je prisutna u tom ambijentu gdje se razgovarao, gdje se istina nudila i otkrivala. I to je sve više i više paljenilo njeno mlado srce. tom početku uležen je u prostor svjetlosti, pritom još uvijek ne krštena, ona je smatrala da je dovoljno vjerovati u srcu. Međutim, blagodat, prizivajuća blagodat duha svetog, otkriva joj je Da je za spasenje neophodno i ustima ispovjedati. U srcu vjerovati, a ustima ispovjediti vjeru. I to je nova etapa u njenom hodu ka Otcu Nebeskomu. Božjem dopuštenju na mladu siru najđe teška bolest. I ona već zakvašena propovedju apostola nije htjela da se obrati za pomoć magiji i magovima i žrečevima kojih je Bio i kojima se ljudi u to vrijeme obično obraćahu našavši se u takvim problemima nego se obratila svešteniku mi braćo i sestre danas kršteni, ona još nije bila krštena mi kršteni odlazimo najčešće odlazimo Kod vračara, kod raznih lažnih isjelitelja, odlazimo braćo i sestre i kod ođa. Neka svako bira, neka svako izabere, ima pravo da se kvanja kome hoće. Ali hrišćanin koji je kršten u ime svete trojice, nema to pravo. Ima da izabere, ali grijeh čini, i to veliki grijeh. Grijeh je, braćo i sestre, kad se previše pouzdamo i u savremenu medicinu, i to je grijeh, crkva nas ne uči da je ignorišena. Ali ne možeš se njoj poklanjati sa većim povjerenjem i sa većom vjerom nego Bogu Tvome. Svemoćno me Bogu. I to je griju, braće i srste. Zato Zato ne daje iscelenja. Sa kakvim raspoloženjem dolazimo kod doktora primarijusa, samo što ne dođe ono što imam u crpi. Hodite, poklonimo se doktoru našem. Hodite, poklonimo se i pripadnemo profesoru našem. Hodite, poklonimo se i pripadnimo konziliju. Šta nije tako? Jeste tako, vraći sese. Ne moramo to da provjeravamo. Jeste tako. A u crkvi sumnjamo. I šta očekujete? Da gospod pomogne? Kome da pomogne? Da, da se projavi ona sila. Že je vjera. sira, brađu i sese, nekrštena. To je u našem prvom susretu sa njom prije par godina. To nam je privuklo pažnju po ove godine. Reku smo, ajde da se zaustavimo. Da je malo pogledamo. Da se upoznamo sa njom. Ono ulazi u hram. Pazite, nemojte zaboraviti. Čerka vrhovnog mag i samo uključeno rekli bismo vještica vladala tim tehnikama ima tu, kako si izlao taj neki da ta, ta misterija odnosno to žrtvo prinošenje i jast to je neki vrhunski obred vrhunsko žrtvo prinošenje Ona je načalstvovala, znate, tako duboko bila uvedena u taj prostor. To je mnogo važno da, da zapamtimo kad govorimo o njoj. Inače, Zoroastra, persijski mudrac i mag, živio je hiljadu godina prije uvaprućenja Božje i rođenja gospodnje. I osnao vjeru na vrlo složenom, kako stoju napomeni Ave Justina, Na vrlo složenom učenju dva osnovne načele i sile, sile dobra i zla, koje su nepomirljive među sobom i samosalne, oličene jedna u Bogu dobra i druga u Bogu zla. Naravno, to je bilo i veliko vladanje astrologijom i gatanje po zvijezama. Dakle, ozbiljan kult i duboko uključivanje u sile tamo. I ona, broću i sestra, obraća se svešteniku i traži od njega da joj da malo praha crkvenoga. Vjerujući da će je prah iscijeliti, prah iz crkve. Pazite, ne traži nikakvu molitu. Pričaš će, ne može, još uvijek. Traži prah. A znajući ko je, jer ona je bila član visokog društva i čerka visoke ličnosti, znajući ko je, kaže da ne može, jer ona nema ništa zajedničko sa hramom, ona se idolima kvanja. A ona, kako kaže u žitiju, sasuša ga i smireno, očuta nekoliko trenutaka i pruži ruku i dotiče se njegove odežde. Odežde je sveštenika i dada je Gospod povjeri, isjeli se. A mi, braće i sestra, mi ne dotičemo sveštenika Mi se dotičemo u svetoj toj tajni samoga tijela i same krvi gospodnje. Ali da li imamo vjeru koja može da otvori prostor srce, da se i sile projavi? Tužno je posmatrati, braću i sese, kad vidimo... Ljude koji se pričešćuju, znate. A propadaju. Pričešćuju se, a venu. Pričešćuju se i razbolivaju se od duhovnih bolesti. Otkuda to tako? Nema vjera, braćo i sest. Nema vjera, nema smirenja. Nego gordo prilazimo. Oholo prilazimo. Vidite, to je vrlo značajno, sveštenik je ponizio siru, nazvao i do poklonikom, odbio je. Ona se nije uvrijedila, nije digla nos. Pazite, mogo je da mu napravi problem, mogo je biti da se požali otcu. Mogla je da odustane, mogla je, kako mi to kažemo, da se sablazni, kaže, sablaznijom. I da prekine put. One hrišćanke su bile smirene, ali ovaj sveštenik me prezrao. I da odustane, da se vrati i da se još većom revnošću uroni u tamo. Ne vraću i sest, gospod je ispitao, smirila se, I onda, na dodir, da je To nam svima hvali. Taj duh smirenja. Da izdržimo ona karanje gospodine. Da pretrpimo neko poniženje. Pa i kao narod, braće i sestre. Kad bi istrpili malo karanja i poniženja koja dolaze sa svih strana. Mogli bi smo da otkrijemo, da aktiviramo one sile koje su tu, evo u našoj crkvi, ogromne sile. Počeli bi povesnici da se isjeljuju braći i sestri. I mi se nadamo da će se to vremenom i pod pritiskom ovoga svijeta i, i dešavati, da će početi da se projavljuju čudesa, sile. Da ćemo čuti da je ima toga i sad, ali mi se nekako nadamo i očekujemo da će to krenuti masovnije znate. Da će početi džavolide da da bježe iz ljudi, Božji. Da će svi i bovesti povlačiti. Da će se radost useliti u naša srca. Da ćemo imati opet lice koja je nebeskom svjetlošću. Da ćemo opet moći da vidimo svjetlost Božju na licima ljudi. A Sira, evo potvrđuje... Da je to moguće s tim što su njene startne pozicije, braći i sese, bile ekstremno daleke. U odnosu na ovu našu komociju i udobnost i ovo fino večer u ovoj finoj porti našeg svetog manastira. Gospod od nas traži mnogo više. Svava Bogu, dajemo mi prinosimo ali možemo braćijo i sestre mnogo više gospod to od nas očekuje mnogo veću vjeru mnogo dublje smirenje mnogo ozbiljniji odnos prema crkvi mnogo veću pažnju prema njenom učenju prema nosiocima njenog učenja mnogo veću pažnju prema domu svojeg spasenja Čuli smo da je Sira sve htjela da zna ko su apostoli, a koja su njihova imena. Pa je htjela da, da čuje kako je Pavle popovjedo, pa da čuje njegovu poslanicu Korinćanima, pa da pročita kako je on učio Solunjane, pa da pročita njegovu poslanicu koju je napisao Titu, pa onda da uzme evanđelje Markovo, Lukinovo. Matejevo, Jovanovo, pa ga gleda. Gleda riječi Božije, pa se napaja njima. Tako je ono ušlo, braće i sestre. I odatvo je povukla tu silu i primila tu neustrašivu vjeru i hrabost. Djavo osjetio je da joj je srce ranjeno ljubavju Hristovu. što to znači ranjeno ljubavju Hristovom to je drugo važno da znamo to je braći i sese trenutak nije lako govoriti jer naša srca su kameno neosjetljiva i to treba priznati pri tom to ne može da e, liječi kardiologije ne može braći i sese Imamo mi duhovnu, blavodatnu kardiologiju. Aj pođi kod kardiologa i kažemo, doktore, mnogo sam ti bovesan, imam kamenu neosetljivost srca. I on bi te poslao kod kolege, o tako? Znate ko je kolege? da. Ako ne bih htio da izađeš, Onda bi zvao one druge koji će to znati da izvedu. A ti si stvarno bolestan, imaš kamenu neosjetljivost. A ovdje u crkvi, braće i sestre, majka to zna, ona zna da mi imamo taj problem. I liječi ga tako što ga rani. A rani ga ljubavlju Hristovo. Šta to znači raniti ljubavlju Hristovo? Čuti, braće i sestre, kroz propovijet. A ta propovijet, to nije priča, to nije prepričavanje. Propovijet crkve ima silu, jer njeno izvorište, obratite pažnju, mnogo je to važno, mnogo je značajno, njeno izvorište je u Bogu. I ta propovijet, pa u ovom našem, 21. vijeku, kad se riječ Božja propovijeda, naravno, to mora biti povezano u u strukturi crkve i razvedenoj jerarhijskim kablovima. Ona ima duhovnu silu. I ta propovjed, ta riječ, ona se, braći i sestre, uopšte ne razvaja od propovjedi apostola. A propovjed apostola izvira iz propovjedi sina Božijeg. A sin Božih, braći i sestre, Predaje silu duha svetoga, a duh sveti od oce ishodi. Zato kad slušamo propovjed crkve, mada nažalost nije danas ima vrlo malo, znate, Vladika Nikolaj se mnogo ljutio na bogosluženja i liturgije bez propovjedi. Za njega to bilo strašno. Liturgije bez propovjedi, apostol bez propovjedi, crkva bez propovjedi. To je strašno, braći i sest. To mnogo opasno, znate. Crkva bez propovjedi, to je mnogo opasno. Kad propovjednici začute, onda se magija širi. Zašto nama dolaze sektaši? Zašto se magija nudi tako slobodno, drsko? Zato što je malo propovjedi, braći i sest. Ne kažemo da je nema, ali je malo. A u toj propovjedi čuje se Božji glas. I čuće glas moj, kaže gospod, i biće jedno stado i jedan pasir. Jer u propovjedi crkve bruji Božji glas. Otkud apostolima sile, braći i sese, da navod privlače tako masovno? Otkud ti tu sile da u jednom danu 500 ljudi privede, pazite, u jednom danu kroz jednu propovjedu, 500 ljudi da odvoji od idola, da se poklone ranjenoga srca onome koji ih je zavolio. Otkud njemu to? Otkud sjeva propovedi ovih smirenih hrišćanki da, da privedu da zainteresuju siru koja je uronila u misterije paganske. Jer ja vidite, čovjeku je nemoguće da odvoji siru ili bilo koga drugog ko se zapetlja u mreže Đelovske. Ne Nemoš. Pazite, ko je jednom obrnuo šolju da vidi malo šta će biti, znate, nije to više isto. A da ne govorimo o decenijama prevrtanja i obrtanja, znate. Nije to više isto. Ne mošti i takvom čoveku ovako da pomogneš. Njemu je veći jedna nit prošlebe. Pa drugi dan, jutarnja kafa, druga nip, pa njemu uža prošlo kroz srce, kroz um. Nije lako otkinuti, prostom pričom i savjetima. On mora da čuje propovijed, da ga sablja duha svetov, oštrica, blagodatna oštrica, propovijedi o slobodije. Da raskuje okove, lanca, da bi mogao slobodan i ranjen ljubav u Hristovom da priđe. A u toj propovjedi, braći i sestre, ona suštinska, glavna, noseća informacija jeste da je Gospod, da je Bog, ta Otac, tako zavolio svijet. Pazite, nas, Pavel, neposlušno, tako nas je zavolio, da je Sina svoga jedinorodnoga dao na krst, na stradanje. Dao u ljudsko tijelo, da? dao ga da, da hodi ovom dolinom, dao ga da postrada, dao ga da bude raspet radi nas, dao ga da umre radi nas, da vas krasne radi nas, da se vaznese radi, radi nas. I da svaki koji vjeruje u njega kao spasitelja, da svaki koji vjeruje u njega kao projavu ljubavi Božije. Da ne pogine, nego da bude živ. E to je propovjed apostola, braće i seste. Oni, oni su to govorili, oni su nam prenijeli samo ono što su primili od gospoda. Duhom svetim. Oni nisu širili teme. Vidite, mi i dan danas slušamo istu propovjed. Iako smo u 21. vijeku, neko bi čovek... Hajde promijenimo malo, dosta smo slušali priču o vinogradu i vinogradarima. Ajde, osta smo slušali o svadbi carevoga sina. Ajde, promijenimo malo. Evo već 20 vjekova slušamo o bludnom sinu. Daj nešto drugo. A što drugo, braći i sest? A zašto? Što fali tome? Nema potrebe. Jer glas vječnoga, nadvremenoga Boga stoji. To je vječna ljubav. I zato apostolska propoved uopšte se ne minja. Ne izmjenjiva i našoj generaciji nudi ono što je premjela generacijama prije nas i nama i savremenim manekijenkama vješticama i onima koji se bave magijom znate nije samo reći nevala magija i čutiš, on će reći imaš lišto bolje da mi ponudiš pa imam kaže počela je nova serija znate ti veraš seriju a ona gleda tamo, tamo se dešava, znate, gleda džavove. Naravno, džavove koji se obraćaju u haljine bijele. Lijepe džavove. Gleda manekene, manekenke. đavo može na sebe, braće i sestre, svakakve haljine, svakakve maske da stavi. To je zanimljivije od tvojih serija. A koji ju ponudiš propovijed apostolsku, Ako čuje glas Boži u propovjedi apostola, kad kažem propovjed apostola, mislim na propovjed crkve u ovom vremenu. Jer pastiri crkve, braće i sestre, je velika, odgovor, velika čast, ali je velika odgovornost. Ako ne propovjedaju, kao što su apostoli propovjedali, teško nam. Znam, teško nam. Prije tom postoje danas neki trendovi Pa to je naša bolest i svi smo mi podloženi, znači, pa gordost. Mi se sad takmičujemo ko će dalje kamen da, da baci, znate. Ko će visočije pameću da strkne. Znači. Ko će veću mudrost da projavi. Pa ovaj, ovaj otišao do vrha palme, ovaj drugi će da ga prebaci, znate. Narod, znate, to ne razumije. Uopšte ne razumije. Pazite, ni apostoli to ne bi razumijeli. Propovjed crkve je jednostavna, date, prosta i u toj prostoti moćna. I uopšte treba da se razlikuje od one propovjedi koje je slušalo Sira, koju su slušali prvi hrišćan, koji je propovjedao sveti sveštenom učenik Eftihije, ko ga zajedno sa svetom Sirom, učenik svetih aposlova, svetog Ivana Bogoslova, koju je propovjedao sveti Irinej Ulijonski. Znate, ko je danas propovjenik tog kalibra, ali baš apostovskog kalibra iz našeg naroda? Ko? Vladika Nikolaj. Znate, to vam je Znate, Onako kako sveti Vladika Nikolaj propovjeda i piše, to vam je jezik apostola. Naravno, ne sve njegove knjige, u prvim fazama on je i sam učenik tražio, Taj, taj kaba, apostolski, nije mu bilo ovako. Moramo ali po zapadu da čeprka, ali posle ušao u onu zodu, zonu svetogorsku, onaj ohritski period gdje se osveštao onom blagodaću apostolskom, blagoslovnom svetoga Klimenta Ohritskog, Nauma Ohritskog, Kirila i Metodije. Kirili i Metodije, apostoli, znate, propovjedali, prenosili, evanđelsku poruku, prenosili riječi Božje blagosvole, ranjavali srca ljubavlju Božijom. Pritom, to braći i sestre sama propovijed, odnosno sila evanđelja nosi u sebi. Ti govori o tome, a blagodat dejstvuje. Nije to nadahnuće jednog čovek Oh, kad bi bilo nadahnuće jednog čoveka, to bi se davno prekinulo. Ne? nego to je strojanje duha svetoga. Samo ta sila, braće i sest, može da rani i srce ljubavlju. A srce koje je ranjeno tom ljubavlju ne može više da se vezuje ni za šta i ni za kog drugog. Ono plamti i neustrašivo stremi ka svome ženiku. To su potencijali ljudske prirode. Tu se ona otkriva u svoj njenoj i moći i krasoti čovjek koji ne zavoli gospoda Isusa Hrista on je pogu čovjek on je ne čovjek samo oni koji zavole Hrista duhom svedim koji su ranjeni tom ljubavlju mogu da se nazovu istinskim ljudima tu se braćo i sestre otkrivaju ti potencijali a mi ako ih ne otkrijemo a mi se trujemo a nama se krv truje naravno Savremena medicina Ma i savremena i drevna Ne mogu ne to da objasnem, braći i sest Ali budimo pošteni Mi to i ne očekujemo od njih Mi očekujemo da nam sad sve otkriju ne mogu ništa, braći i sest Oni se, muče se Šta će oni vole da pomogne Ali muče se, je tajna je čovjek Velika je tajna Srce čovječije Velika tajna A potencijali Srca su ogromni I mogu da se realizuju samo kroz ljubav. Ako se ne realizuju kroz ljubav prema Otcu i Sinu i Svetome Duhu. U okvirima crkve, jer izvan crkve te ljubavi nema i ne može biti. To se mnogima danas ne dopada. Ali nemamo mi vremena, braćo i sese, da se ubjeđujemo. Ode nam vrijeme. Na, a posle smrti sve polemike prestaju. Na strašnom sudu nema prepucavanja, nema nadgornjavanja, nego muk, tišina i odluka. Priđite, blagosloveni, i idite od mene prokliti. Srce će, braće i srce, naše srce će, srce će odlučiti kuda ćemo mi. Ako imamo ljubav prema svetoj trojici, odosmo u carstvo, Ako je nema, braćo i sestri, mi tamo ne možemo ući. Tamo se živi od ljubavi, vječne ljubavi, koja ovdje treba da se začne. Ovdje treba da, da se rasplamsa. Ako srce nema, taj kanal, blagodatni kanal, ono, braćo i sestre, pritiska čitavu biće, znate. Tu se lobanja rašiva, znate. Tu pritisak raste, tu se čovek razboljeva i kroz duhovne i fizičke bolesti. Pogledajte danas kako ružno, kako stravično izgleda kad se čovek veže za psa. Ona sila, ona je potencijala srca, a on se vezava za psa. Češljaga, strašna scena. To je, braći i sestre, to su scene strave i užasne. Ili se je vezao za svoje auto. Ili se je vezao za čovjeka. Zato Gospod kaže, ako voliš žene, ili žena muža, ili roditelji djeca, ili djeca roditelja, da ne govorimo šta sve možemo da zavolimo. Više nego njega, nismo njega dostojni, braći i sestri. Mi ne možemo naslijediti carstvo. Znate za to? Nemojte da se igramo sa srcema. Pustite tu, da kažemo, laganu protestantsku teologiju. Sve je u redu, kako ćemo, kako ćemo. Ne možete da se igramo sa tim. Mnogo složeno, mnogo ozbiljno. Ako imaš ljubav u srcu, biće dobro. Ako je nemaš, od tih tvojih misli, namjera i jeftinih i plitkih nadanja, ne možda se živi. Ni u vremenu. A kamo li u vječnosti, braći i sestri? U vječnosti se vječno ljubi, u vječnosti se vječno voli. i Sveti Otci, naši Bogosvi, govore da se ta ljubav sve više uvećava, zamislite. Ljubav jednoga prema svima i svih prema svakom znate. Kako kaže jedan od otaca, okean ljubavi, znate. Kako mi možemo tamo kad smo danas ravnodušni prema Hristu? Ravnodušni prema liturgiji, praći i sest. Ravnodušni prema tijelu i krvi. Pa pogledajte, evo i mi, sveštveno služiteli, pa koliko puta kameno odslužemo liturgiju? Kameno! Ovih dana sam razgovarao sa jednim našim ocem pa mi tako u formi ispovjesti kaže, oče, da te pitam, ne znam da nisam, kaže, ušao nešto da ne valja, a eto, smiren, pa oče da pita, da se posavjetujemo. Prečitao pa molitvu pred oče naš, na liturgiju. Darovi su već pred njim. A pa on čitao molitvu, Bogodari Otcu, znate, na tom velikom daru, koji je tu pred nama, znate, na, evo ako, kao što je knjiga od mene, dar, tijelo i krl, ljubav, znate, pred nama, kroz žrtvu projavljena. I on čita i u jednom trenutku, znate, erupcija srca počeo da plače. Počeo da plače i potpuno se rastvorio, rastvorilo mu se, to jest Otvorilo mu se srce, znate. Počelo da kulja iz njega. Nije mogao, znate, čitavih 10-15 minuta nije mogao da nasli Ridao nad putivom, na oltarom, nad, nad predstavom. Ridao, treseo se. A onda vrći sestre. I sestre koje su bile u tom I one za njega. I šta smo imali? to je bila intimna atmosfera crkva i svi počaču poču 15 minuta rida u crkvi broj ranjen ljubavlju hristovita eta molitve pred pred samom pričašće, prijemanje darova i srce je, pazite, odreagovalo duhom svetim. To su ti skriveni potencijali. Zašto ovu govorim? Zato što je on sam bio zbunjen. On nije očekivao. Jer mi ne znamo šta imamo u srcu. To može da se projavi. Mi smo duboka, biće srce mnogo duboko vraćaju srce. I blagodaću duha svetog otvara se. I takav čovjek, takva zajednica, ona, braće i sve pripada onom svijetu. Ona prima svjetlost kroz liturgiju, znate. Ona vjeruje u prisutnoga Boga. Boga koji voli, znate. To je Bog koji nas ljubi. Pa svaka liturgija to ti je... To te, otac, ovdje te poljubi. U čevo te poljubi? Pa te poljubi u usta, znate? Pa te poljubi u krvo, u grudi, u dušu, u srce. Zna? Mističnim, blagodatnim poljupcem. A ti još nešto tražiš. Tebi još nešto treba. Zamislite dijete koga majke drži i ljubi ono tužno. Tužno i bolesno. A mnogo je bolesnije če do crkve, znate, koje ne odgovara na tu ljubav. A ne odgovaramo, braći i seste, zato što ne slušamo crku. Jer sila koja može da rani, sadržana je u strijelama apostolskim. Znate kako crkveni pjesnici nazivaju apostole? Strijelama, znate, koje je odapeo gospod, blagoda Od one blagodatne tetive, znate, svoga tijela, odapel. Tetiva učenju o vakoćenju, odapel i one idu kroz svijet i ranjavaju ljudi. Sire je bila ranjina tom propovjeću. I onda i sestra, može da uđe u stradanje. Odučila je da se krsti da primi silu, odlazi kod episkopa, a on mudro kaže, nemoj sad, znao je čija je čerka, i mogo je crku da ugrozi, mogo je da krene veliko gonjenja, i ovako je situacija bila napeta, još da, da, da je krsti, pa da se to čuje, mogo je da bude velike nevolja. Mudar pastir pa kaže, idi prvo ispovijedi vjeru tvojima, pa ako budeš, mogo da izdržiš taj pritisak, Onda će gospodu rediti i da primiš kreštenje. Kaže da se ne bi blagodat kreštenja skrnavila. Ako bi je primila pa se odrekla. A to je ono, obraćaju se sve, skrnavljenje. Koliko je nas u skrnavilu, pečete kreštenje. Primili blagodat, obukli se u Hrista, to je strašne svete te tajne, kreštenje i miropomazanje. Pričestili se i onda skrnavili. Znate kako je to teško, nemojte to nikada zabaravimo. Mi se neka pitamo, a što ovo, a što ne ide. Čekaj čovječe, pa nemoj samo još dublje propadaš. Jer u duhovnom zakonu kaže se, ko rop će, još mu teže biva. To dobro da zapamtimo. Rop ćeš, još će teže da ti bude. To je duhovni zakon. Šta ima da, da rop ćeš? Koliko smo mi braće i sasa puta oskrnavili odeždu kreštenja? Znate koliko? Bezbroj. Više nego što je pjeska na obavi. Ali to nije informacija da bi nas grunalo uočajanje, nego da se smirimo, znate. Poprosiće Gospod, ali smiri se i strpi. Jer si oskrnavio svetin pokajanje ti daje mogućnost da opereš. Ali nije to mali grijev. Naš narod, braće i sestre, pa to je postavljeno pravilovi. Mi se krštavamo da bismo skrnavili svetinju. To je danas postalo pravilo. Tako nama duhovni život počinje. Krstimo se, pa onda dobro se oskrnavi i koliko ih preživi. Ajde, prebrojite one koji su se vratili crkvi na pravi način. Vrlo malo preživjeli, braći se. Noge su vode od njega budri pastir, znajući za to, tu su sveti ljudi bili, da se ne osvrnavi, svetinja, blagodat štenje idi pa probaj, ako možeš, primičeš. I bilo je tako. Otišla je i otvoreno rekla. Otacka je čuo šta je uradila, a šta je uradila, maćeha, majka je umrla, Pa je maći kao lukavo, onako, ako to džavo zna, joj je da je navede da ona vjeruje tajno, ali ipak da vrši službu, da prinosi žrtve idolima. A nešto ranije, satan je osjetio, braću i sese, da se srce mijenja i kroz snove je vršio prepade. I kroz snove i najavi vrši je prepade, nije mogao da podnese da mu, se, da mu se otkači, da mu utekne a ona naučena od novih sestara izgovarala je psalme posebno 90. psalam inače u žitiju i u žitijima mnogih mučenika pa i u ovom žitiju ističe se velika sila psaltira psalama i kaže se kad god je izgovarala psalam recimo 90. koji živi u zakonu Višnjega. Demon je odstupao, Satan je odstupao. Međutim, kad je prestajalo se psalmima, on je opet nasrtao. I posle tih pritisaka, stoji u žitiju, ostao je trag sumnje u njenom srcu. To je vrlo važno da istaknemo, jer jedno od djelovanja, nečistih sila, braći i sese, i projeva tog djelanja je sumnja. To da znate, u pomislima, pam, ako čovjek ne reaguje na vrijeme, to može da potone, pa i da djeluje na nivou srca. Sumnja u istine vjere, u dogmate crkve, to uvijek dogazi od satane. I pogotovo ljudi koji su se bavili onim čime ne treba i koji su se uključivali u te prostore, oni imaju taj trag, to je taj smrad demonski odnosno njegov smrdljivi trag zato kogod je ulazi u taj prostor sveti oci preporučuju da bude poslušan crkvi i da ne ispituje da se ne igra jer ima tu slabost ima tu slomljenu kos i da bude fiksiran onim fiksat dogmatskim fiksatorima da ne ispituje Ako se kaže, od duha svetoga i marije djeve, ti kažeš, od duha svetoga i marije djeve. Ako se kaže, rođen, a ne stvoren, ti ponavljaš, rođen, a ne stvoren. Koji od oca ishodi, ti kažeš, koji od oca ishodi. Sve onako kako simbol vjere, i uopšte dogmansko učenje, i uopšte sveto učenje crkve, sve da držimo kao fiksatore jer je um ranjen, raslabljen tim izgledima u prostor i magijsko, a to vam je vrhunski oblik neposlušnosti, duhovna neposlušnost I ona se samo na taj način liječi. Jer ukoliko nismo poslušni, a pogotovo oni koji su se uključivali u okultizam, prije kasnije postradaće, braći i sese, to je iskustvo crkve, odnosno svetih otaca. Nečastinji zna slabu tačku, znate. I raniće ih, znači, to je precizan snajperista, čekaćete, čekaćete, čekaćete i ranićete. Zato Sveta Crkva preporučuje pogotovo takvim ljudima, a danas je takvih mnogo. Izuzeti su oni koji, kako rekao smo, da nisu šolju prevrtali ili da nisu bili na neke tretmane. Ili da nisu čitali neku jeretičku i bogohuvnu literaturu. Znači, takav treba da bude poslušan. A poslije, ovoga djelo je preko Mačehe. Međutim, ona je već u sebi donje vodu bilo je tu i nekih, sad malo sažme, da ne odemo preširoko, bilo je javljanja sviše. Znate, angeli su se javljali, pripremali su je, jer to je buduća mučenica. Znate. Angeli su se već aktivirali po pokretima njene slobodne volje, jer sve ovo se nije desilo, nije ovo sudbina Sirin, a, takva je bila sudbina, tako je bilo pisano, meni je nešto drugo. Ne. Znate, ono je bilo potpuno slobodna. Da nastavi tim putem, da stane, da se predomisli. Sve ovo je bi, bilo njene slobode. Što je više ulazilo u prostor, slobodna, hrabra, 18 godina, braći i sestri. Bez ikakve podruške, nju nije tata vaspitalo, nije škola, nije društvo, živjela u tom prostoru, njoj su do tada društvo bili sve magovi ono je bilo u tom prostoru kao što neko danas recimo izučava medicinu pa se nalazi u tom prostoru pa se druži sa kolegama, profesorima, doktorima Znate, on je bilo u takvom prostoru to je mnogo važno donjelo je odluku i angeli se pokreću i javljaju se i sveti moj se prorok I se i sveti apostol Petar, javljaju se sveti angeli, kri, kripili je, hrabili je. I onda donosi odluku, pazite, još nekrišteni. I kaže, poslušat posluša ću maćehu i prinjeću žrtve. I onda je uzela tu aparaturu, završenje obreda i sve polupala, sve polomila. I šutirala, ispravrtala ogen, vatu, jer oni su se klanjali ognju kao Bogu. Sveta Gruzija je mnogo postradala od te nečestive vje. Mnogo, braći i sas. Imajte, tamo u onoj bršuri svala Gruzijske crke pratite pažnju. Sveti Aviv, kako je sišao iz svoga manasirovu u dan velikog okupljanja ognje poklonika i uzeo vodu i ugasio. Evo kaže naš brat David, očekujemo li kraj mjeseca da dođe u goste. Gruzim, kaže, i ubijim Boga. Vatra poštova nekao Bog. Sire je sve to ispremetala. I glasom, velikim uzvišenim glasom ispovjedali ime jedinog istinitog Boga. Otac, kad je došao, kažu da je tako premlatio. Mlatio je, tukao je, dok ga nije snaga izdala. I onda počinje stradanje, tamnica, predaje je vrhovnim sudovima, predaje je arhimagu od jednoga do drugoga, iz tamnice u tamnicu, u teškim okovima. I malo, malo okovi sami spadaju sa nje. je u jednu jamu, ona izlazi, živa, vesela i bodra. Zatvaraju drugu u jami kao u carskoj palati, znate, nebeska svjetlost, miomir. U jednom trenutku iz te tamnice izvazi po božnjem dopuštenju, izvedena od hrišćana koji su potplatili stražare, odvazi u hram i prima sveto krštenje. Krštava je sveti episkop i konačno postaje kćer nebeskog oca usinovnje na Duhom Sveti, i onda se izliva velika sila na nju. Demoni počinju da se plaše. Jednom je, to je već drugi put, izašla iz stamnice, po Božem dopuštenju bile na liturgiji, ali sakrivena. I žena u kojoj je bio demon, počela je naglas da viče, da urliče, bojeći se njenog prisustva. Sira je među nama, sira me muči, sira me progoni. I ona, braćo i sestre, naučena Duhom Svetim da se smirava, tiho izlazi iz crkve, da se ne otkrije sila i da je ne napadne duh slovo ljublja. I onda opet, od sudije do sudije, mučena, premlačivana, bez vode, bez hrane uvijek pojući psalme kako u žitviji, i radujući se braće i sestre to stradanje, a tako i mi treba da stradamo pritom naše stradanja su drugačije ali nemojte da padamo duhom znate, treba da se radujemo ima problema, pa i treba da ih bude ima iskušenja pa i treba da bude iskušenja bez iskušenja nema ni spasenja ima stradanja Ima bolesti, nisi u tamnici, ali si u posteli, nisi u okovima, ali imaš žales u tijelu. Ne stradaš ti, ali strada neko tvoj, ne boluješ ti, ali boluje neko tvoj. A nemoj da padaš, nego raduj se, budi odvažan, jer ti si sabrat svetih mučenika, Ti si primio i povjerovao u istoga Bogu koga su oni povjerovali i primio isto ono što su oni primili. U krštenju, isto što i oni, u miropomazanju, istoga duha. Pričešćuješ se istim tijelom, istom krvlju, isto evanđelje imaš, istoga Boga koji te istom ljubavlju ljubi kao njih. Samo ti ne odgovaraš istom i zato si tako nemoćan, uplašen, roptljivoga duha koga treba da se čuvamo braćo i ses da držimo taj nivo zadati nivo nema padanja evo ovdje fino preporučeni psalmi u izmi pja i psalme nju ispituju ona kaže jednome ovdje me srci pokazujem pokazujem ovdje me srci tkini mi glavu i to je sve što možeš da uradiš i kraj On dalje nastavlja se pričom, ono ne odgovara, nego govori psalme. Pjeva u zanosu, znate, to je ekstaza. Ovi kažu, šta ovo govori, kakve su ova riječi, nerazumljive. E, kažu, nemam pojma. A jedan, koji je bio prisutan, kaže, to su psalme. Posle su i episkopa dovodili da i njega pitaju, kako su ovo riječi, znate oni su znači navikli na magiju pa su mislili da nije neka nova priča nova tehnika I pismo kaže psalm na znači. to znači kakvo je bogatstvo evo dobili smo vi dana napokon evo iz godinama po našoj venovosti tražimo da imamo psalm prevod vladike Atanasije i ovih dana je došo tako da ako već nemate uzmite čitajte psalm znači to je, to je tako moćno i njima možete da raspolažete u svakom i u najtežim situacijama neki stiga da se okreće to je, to je povezivanje to su, su nebeski kablu kroz koje teče Duh Sveti i sira se svo vrijeme stradanje krije pila njima mješale se sa angelima u tamnici bača je naprikovana vezivali su je braći i sve se tako okivali teškim okolima pa su je glavu sabili dolje u koljena i tako je vezivali u, u Tamnici u kojoj ne može da stane bez jednoče ljade uguraju je i tu je zatvoren po petna je iz dana bez leba, bez vode a ona unutra pjeva okovi spadaju sa nje šta je angelo? angeli samo dotakne i sve spada kako je Petra oslobodio, sjećate se ono Spektakularno oslobađanje Petra. Nad kucnog u rebra i stani, aj za mnom. Spada, velike su to sile. I tako je naša sira išla pistom nad provazila kroz sve zagledana u svoga ženika, hodeći ka njemu, ne plašaći se nikoga, Poglazeći kroz vatru i vodu. Ne noseći modne znate, detalje. Ne noseći tuđinu, nego noseći stradanje. Noseći krst. I noseći i njime se ponoseći. I na kraju odluče da je udave. kažu, vežite je ruke da se neko prca. A ona kaže, nema potrebe da vezuju. Biću ja mirna. I onda vraćaju i sese, pazite kakva je toga vičina. Ne vezana. Daje svoj vrat i dave je. I pazite, taman da ispusti, a oni popuste, pa pitaju... Jesi li se predomislila? A ona potvrđuje da ni. On je drugi put škoro do pa popuste, pa pitaju, sad? Ona već u blagodatnom zanosu licem potvrđuje, mirom potvrđuje da nema pomjeranja. I trećeg puta odvojiše njenu dušu i odlepraša u carstvo nebesko. Odakle nas si večeras, braći i sestre, posmatra mogli se za nas Pomaže nam na tom putu, ako krenemo njime, onako kako je i ona krenula, ozbiljno vođeni glasom Božim, rukovođeni učenjem apostolske crkve, učestvujući u svetim bogosluženjima i krijepeći se onom besmrtnom hranom, besmrtnom, jer je puna besmrtne ljubavi. Kakva je to besmrtnost bez ljubavi, braći i sest? To je pakao. I onda je i ona sa nama, onda je i Ekatarina sa nama, onda je i Tajisa sa nama, onda je i Tekla sa nama, onda je i Marina sa nama, onda je i Nedelja Sveta, Mučenica sa nama. Onda su i Adrian i Natalija, koje je evo već jutra slavimo. Onda su braće i sestre, svi sveti sa nam. Bez izuzetka. Onda smo mi jedna crkva. Jer nam je i glava jedna. Jedan duh nam. I u njima. Jedan put. Jedna istina. Jedan život. A sve to u ličnosti Isusa Hrista, obaploćanoga Boga, jedinoga istinitoga, i jedinog jedinorodnog, od Oca rođenog prije svih vjekova, u koga zagledani u koga vjerujući, i duha svetog primamo, braći i sestre, koji nas ranjava tom ljubavlju Oca, koja nam se otkri kroz Sina, a duhom svetim, evo, djevujeva. Zato evo i na ovaj način, kroz ovaj kratak spomen na vječno pamćenu svetu mučenicu Siru i mi, braći i sestre, da se odazovemo pozivu Božijemu Da ne budemo samo pozvani, nego i izabrani da se nađemo u istom prostoru, onom vječnom, nebeskom Jerusalimu, gdje je i sveta mučenica Siera, živi i svjetli, svjetlošću, besmrtnom i nezaleznom, koju daj Bože mi njenim molitvama da primimo vremenu da bismo je i mali i u beskonačnoj vječnosti. Amen Bože, da je. Ako neko nešto ima, ja, pita, prokomentariše, dopuni, slobodno, izvolite, jer da smo se malo zadržali, ali vrijedi, kad se ovakva imena, dugo smo ih znate, prekrivali zaboravom, krajnje je vrijeme, braćo i sese, zaista krajnje vrijeme da se vratimo crkvi, živoj crkvi, ne mrtvoj crkvi, praznoj crkvi, crkvi kao nekakvom hangaru. Nije moj crkvi, nego živoj, aktivnoj, slovesnoj, punoj, prepunoj crkvi. Sira je, braćo i sese Samo jedna od mnogih. oni ni večeras niš, ništa nismo rekli. Da. To su, to je, to su žitija svetih, Avo i Ustine, za mjesec august. Ja. To je tako bremenito, puno. A svi su naši, broće i sveste. Svi su naši. Nama nema bližih od svetih mučenika, znate. Znate, kako je lako doći u vezu sa Svetom učenicom Sirom? Mnogo lako. Sve se jako brzo može desiti. Samo malo onako skalu da namjestimo, tako? Da se pogodimo. Onako kako je ona vjerovala, pa i mi tako. Kako je ona prihvatila, pa i mi tako. Koje je ona slušala, pa i mi da slušamo. I evo, evo je tu. Sa velikim silama, moćima. A kada govorimo o tim silama, to nisu magijske, demonske sile. To je ljubav, braći i sestre, koje se sve pokorava. I tako možemo da dođemo u vezu sa svim svetim učenicima i mučenicama. Tako dolazimo u vezu i sa majkom Božijom. I to je vrlo u crkvi ništa lakše. U crkve, broći i sestri, vrlo ovako popeti se na nebesa. A da ne napraviš ni jedan korak uvis, nego sve izmjeste Zašto? Zato što smo mi naučeni kako se nebesa savijaju. Ne da dižemo rakete, da dižemo avione, nego kako nebesa da savijemo. I jutro smo ih savili. Evo, ušli, i nebesa savili. Ne prazna nebesa, nevo puna. Pa je car nebeski sišao, ja tako, duhom svetim. Znao je to i sira, to se njoj pričavili sas. Otkrivali su i svetu liturgiju. To je nju povuklo. Pa je ona bila, pa slušala, pa gledala. Pa korak po korak i evo, vidite gde sad stoji u redu sve Sa ljepoticama, sa mučenicama, sa majkom Božijom. I na Svetoj gori, braći i sestra, vidite, kad pjevaju sveti monasi, kad pjevaju i njoj vjerovatno i u Sveta gora nema, koje mošti nema. Juče, pa onda kad se saberu, pa kad zagrme i iznesu, recimo, njenu ugobanju, ugobanje Svete mučenica Sira, Pa ukrašene, znate, vijencima, filigranskim radovima, dragim kamenjem, pa iznesu, pa privaze, pa celivaju. Potvrda, ide, ide služba, to obično bude pred početak svete liturgije i svi iđu dva po dva prave zemne poklone, celivaju i počinje sveta liturgija, blagosloveno carstvo i ona sa nama to je crkva i kućemo Kuda idemo kome da idemo šta da tražimo a da to već nemamo što da idemo na modne revije kad imamo ove revije liturgijske revije evo ti svaki dan u crkvi revije jutro smo gledali kako nam hode apostoli znate Vrkunska revija. Sjutra Adrijan i Natalija. Čudesni bračni pad. Čudesni bračni pad. I svaki svaki dan tako. Znate. Dok bude dana. A onda, daj Bože, da uđemo. I tamođe više nema dana, nego djeje jedan za uvijek. I bez za vas. A Imena svetih i svetih mučenika i mučenica su nam kao zvijezde, znate, tako se orijentišem. U ovoj noći, apokaliptičnoj, imena svetih su nam kao zvijezde na nebu. I nema potreba da se smućujemo, braći i Biće još mnogo teže, znate. Idu teški dani, to da znate, mnogo teški dani, to može da krene sadu. Nikakvi više komentatori, nego da krene oluje, ognjena oluje, znate. Ali ne treba se hvašiti. Jer kamen koji odbaciše zidari, crkva i njeno učenje, posta glava od ugla. To je ono na čemu mi treba da zidamo. I onda sve to kad prođe, a mi na tome nazidani, Ostaćemo, braći i sese, kao što je sira ostala, nepokolebljiva. Pa kad nas budu pritiskali još više raznim sankcijama, uslovljavali ovim i onim, mi ćemo opet reći, slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove, Su tako i naši predsini govorili, tako i mi da govorimo, a onda se nebesa raduju kad vide to ispovijedanje, pa se onda angel ispuste, znate. Pa onda sve bude dobro i blagosloveno. Zato nemojmo da se plašimo, nego se vratimo tamo i dženevnje mjesto, vratimo se onima koji su nam najbliži po duhu i po krvi ali Božjoj krvi, jer mi smo braće u krvi Hristovoj, mi smo braće i sestre u krvi Hristovoj, danas je krv porodilo. Pa kad se pričešćemo, džeto danas ima, braće, iz jedne kašike. Dje to ima. Koja se to porodica hrani iz jedne kašike? Nema toga, niće. A mi, znate, mi, se, mi ne znamo, ne ručamo mi zajedno a ovdje otac su se tako da ja. neki se smučuju to su oni pretjerano osjetljivi oni čistunci pa još tu đavo ubaci ja pazim ma neki ih zara za našonako virus uloga on to se đav đavo đavo ništa to ništa to odbacujte to nego polako primaj to ti je koncentrat svega da kažemo najčistije najmirisnije najsvetije to ti je najčistije to ti je sušta čistota i život pa da primaš. to je milina jedna vidjeti braće Isasa milina jedna to samo u crkvi imate e po tome u toj krvi smo mi braće pritom ne samo mi koji se ovdje sabiramo konkretno u ovoj liturgijskoj zajednici nego smo mi braće i sa svima njima E to je muka što mi nismo ni čuli za siru, a one imaš takvu sesto. čovječ. Nisi ni čulo zemlju. A koliko ih još ima? Zato treba što više da se vezujemo. Evo na sveti Javaj Justino stavio do zola naša vremena. Ovo je došlo je vrijeme za žitija svetih, braći iz mnogije knjige. Vjerujte, treba na, baciti i otvarati žitija svetih. čitati, upoznavati se Jer oni su živi oni su naši oni su naši rođeni i gospod on hoće da ih mi znamo otac kako otac može da bude otac a da ne, da ne voli, da ne želi da se braće i sestra znaju među sobom pa jo, vidite, danas sam se sabrali, jesu Vartolomej i Tit, jesnedelja, Vaskrsenje, a nije gospod Vaskrso sami niko više. On je ustao, evo ti ga Tit i Vartolomej, odma kao propovjednici Vaskrsenje. Evo ti sabor svih srpskih svetitelja i oni su podignuti tom silom. Evo ti u subotu sveti svešta mučenike tihije crkva govori, hoću da ga upoznaš. Evo ti sve ta mučenica sira. Nismo mi ovo i sada se neđe izvukli, znate, iz nekih arhiva, nego je crkva u subotu. Ako ima među vama oni koji ne čitaju Ohridski prolog, neka se odmah to promijeni. Odmah se uključite. Ohridski prolog, ima ga tu još i pratite. Vladika Nikola je postavio svakog dana da budeš u toku. Znači, subota bude prazna. Ne može subota. Ako se Hristov, Ne može subote da bude bez bez svetitelja toga dan. Ko se danas slavi, ti ne znaš, ne valja robot. Uvatio te nemar, uvatio te nemar, uvatio te i ima da te odvuče, ko znađe. Zato je ohrijski prolog neophodni minimum. A da ne kažem pročitati žitija svetih svakog dana. Budemo u da, da znamo, da se upoznam Ja ponavljam, to su nam najurođeniji. Kad se ti povežeš sa svetiteljima, pa kad osjetiš još kroz liturgiju, kad se to razvije nam. Ja Evo vidite, ko se bori sa demonskim silama, Justina mučenica je poznata i mi smo prihvatili ona što je Kiprijana na opako, nad saltom mortale, pa ga je namjestili i postoje episkop i mučenik crkve. Ali nije ona jedina. i Justini se molimo kad je borba sa, sa magijskim dajstvima. Evo ti je i, i sira, slobodu. Što je ona manja od Justine? Ni po čemu nije manja. I od Kiprijana. I Kiprijan je bio mag. I to sa žestokim mogućnostima. Godi sir, aj pomoj se samo. Aj prizovi ju u pomoć. Ajde prizovi je molitveno jer imaš povezan si. Čujete on samo lako srcem i da vidiš kako može da se promijeni stvar. A mi odmah tcrci kod ovoga, on nešto prišije, smućka nam neki koktel, znate. Idi zapali De se petnaest svijeće, obрни se u kupalome, preskoči onu slepernicu, pokreni se lijevo, desno, na... i eto, gotovo. Je. A ima siju koja to može da, da rešava rješava samo na način, zdravo, brate. Normalno, smiren, jednostavno, nije komplikovao. I potpuno smo i zaboravili goreće se. se. To nije dobro. Zato, jedan od oblika pokajanja, neophodnom pokajanju, jeste povratak svetima po imenu i po krstu. Da znamo i za siru, ali da znamo i za mnoge druge. Gospod dati snage, a oni nas jedva čekaju. Da će bog da im se vratimo. Sjutraj ko je zainteresovan Sveta liturgija u 7.30 imamo i u ovoj nedelji ucekovanje glave Svetog Ivana Krstitelja Bedenije ovoči praznika liturgije u 8.30 pa Ajmo tim putem, nismo sami, oni su sa nama, Majka Boža je sa nama, Gospod naš Isus Hristos je pred nama, radi nas u tijelu, u crkvi duhom svetim prisutan, a sve od oca i sve ka oca. To je naš put. Uđi ćemo, braćo i sese, u hran. Če vasiljiti, pođi, pripremi, otvori carske dveri i iznesi mošti svetoga, jednu česicu moštiju, svetoga vrhovnog, jednog od vrhovnih, tačnije 12 apostola svetoga Bartolomeja. Imamo jednu česticu, pa da priđemo da uzmemo blagoslov u pitanju su mošti svetog apostola, a to je velika i čudotvorna sila. Naravno, prije, prijeći sa vjerom. Dostojno je svako istinu, vlazi ti Bogorodicu, krisno poženuju i premeto, po и мота Бога нашего тошью ищу ю творови